Amintiri din copilărie de Ion Creangă, dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Sau câteodată și mi-aduc aminte Ce vrem și ce oameni Mai erau în părțile noastre Pe când începusem și eu Drăgăliță, Doamne am mă rădica La casa părinților mei, În satul humulești, Din târg drept peste apa neamțului Sat mare și vesel Împărțit în trei părți Care să tot de una Vatra satului și, și apoi humuleștii și pe vremea aceea nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătrii, ci sat vechi în întemeiat în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu flecăi voinici și fete mângri, care știau învârti și ora, dar și suveica, devuia satul de vatale în toate corțile. O biserică frumoasă și niște preoți și dascăl și poporeni ca aceia, Devăceau mare cinste satului lor. Ei și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte, Cum umbla pe sat din casă în casă, Împreună cu bădița Vasilea Elioaiei dascălui bisericii, un holtei zdravă, frumos și văinic și sfătuia pe oameni să-și dei copii la învățătură Și cea din tâi școlăriță a fost însă smărăndița popii, o zgâtie de copilă ageră la minte și așa diselitoare, dintre cea mai toți băieță și din carte, dar și din nebunii. Gata, gata, gata, gata. Ia faceți Richard, să vedem ce are să ne spună părintele Ioan. Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele. Da, da, da. Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da, da. <laughs> Da, da, da. Dar da, mai întâi ia spune bădiță Vasile, cum da, se poartă și cum învață copiii. Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă? Păi ce să spun, părinte? A, își dau silința. Fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin. E, e, e, e. Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele... Calu balan! Oh, no, no, no, no! <laughs> Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la moș, fotea coșocarul satului. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Il, îl știți pe fote, îl știți prea bine, nu? <laughs> Ia uite aici, un drăguț de biciușor de curele, pe care l am numi Sfântul Sfântul Nicolai. <laughs> Da, Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți M-am înțeles cu moșfotea, dacă i mai pica ceva curele Să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate Bădiță Vasile Gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele Da, părinte Să-i asculți pe fiecare din tot ce a învățat peste săptămână Da, da. Și câte greșeli va face să le însemni cu cărbune pe ceva Iar la urma urmelor de fiecare greșeală să-i școlarului un sfânt Nicolae <laughs> Ce? A râs cineva? Smărăndiţa, Popi, ia-mă! Chiar tu ai râs! Ia poftim de încale că pe Bălanjul pâneasă Să facem pocinog Sfântului Nicolai cel din Cui! Las-o, părinte, te rog, te rog, s-a întâmplat, părinte! Părinte, te rog am a te, te rog! Da, da, da, da, da, da, părinte, da, părinte, da, părinte, da părinte. Ai, Ei smărândiţa au mâncat papara și pe urmă şădea cu mânii la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca mesa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca în lemniți, Iar părintele, ba-aţi, ba-mâni, aducând pitaş și colaș din biserică, o împărțit la fiecare din neam mai îmblânzit și treaba mergea strună. Băieți, se schimbau tabla în de zile, și s-a Acum, nu-i vorba că mâinii făceam felul, așa, câteodată. În lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim, să ne lovu deschis și cum erau fiile cam însi, trezeam muștele și bondar la el. Și când clămpăneam ceas lovu, <laughs> câte zeci și douăzeci de suflete prepădeam deodată. Potop era pe capul muștilor. Într-una din zile ce-i vine părintele, ne caută și asloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap din acasă. Și cum află pricina? Începe a ne pofte pe fiecare la balan și a ne mângâie cu sfântul Ierar Nicolai pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari, care din pricina noastră au pătinit Și când învățam eu la școală Mama învăța cu mine acasă Și citea acum la lov, La Psaltire Și Alexandria Mai bine decât mine Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte Din partea tatei Care adesea îmi bătai de joc Logofete brânză în cui Lapte acru în călămări vai prin buzunării. Puteam să rămân cum era mai bine. Nicalu Ștefana Petrii, om de treabă și gospodare în humulești. Vorba și ea. cu coadaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să-mi mai departe. Și tot ce hăia mama, pe tata să mă dea undeva la școală. Că ce au zis ea, Spui în la biserică, om învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat îl va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns: Doamne, măi femeie, doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o costu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul și că s-a o odată boul la Paris, unde a fi acolo, și-a venit vacă. Oare Grigorea lui Petre lucă de la noi din sat, pe la ce școle am învățat? Deși tia spunea bongoase pe la anunți. Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și-mi pace bună. Așa fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băiețul popă. A. Numai de că popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiat cu o leneși, și de nare păreche? Dimineață până-l scoli, îți tupezi sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceazlovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat. În loc să pască cei cărlani și să-mi dea ajutor la trebi. După cât îl ajută puterea? Iarna pe gheață și la săniuși. Când se face mărișor... Are să ai mirosia ca atrință, eh? hai, hai, și cu asta rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată. Zice vrei? Dar eu nu las pe băiat fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală. Să învețe mai departe. Nu mai am bani de dat pentru el. Lui Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un surcoveț pe lună Iar postoronca de dascălu în Fosa din Suțuieni Numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții și sfârcăiește toată ziua tabac Cere câte trei husești pe lună, auzi vorbă? Nu face băietul atâția husești cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum O, oh, sărmăne omule, de dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață De ce nu te olicăiești atâta? Petre, to e nostru, așa i nostru Așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni Mai pe atâția și alții câți Ruștei, luvalică și măriucă lui Onofrei Găsești să le dai și să le răzdai Știu eu, să nu crezi că doarme baranda, Dormirea-i somnul cel de vești să dormi Și pentru băiet n-ai de unde da Mai omule, măi ai să te duci în fundul iadului Și n-are cine să aibă să te scoată dacă când te-i să-ți faci un băieț popă Despovedanie, fuci cadra ca droacul de tămâie La biserică mergi din paște, în paște. Așa-ți de suflet. ia bă, femeie, că biserica e în inima omului și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vamesu. Doamne, milosti fi mie păcătoasei care îmi tot îmbăloresc gura pe bărbat degeaba. În sfârșit... Cât s-a bănit mama cu tata din pricina mea, Dar tot pe-a a rămas. și într-o duminică, O venit tatul mamei, Bunicul meu David Creang din Pipirig, La noi, Și văzând șarta iscat între tată și mamă din pricina mea, O zis, las mă în Ștefane și smărându-că, Nu vă mai îngrijiți atât azi e duminică, mâine luni și zi de târg dar marți, de mă ajunge cu sănătate am să iau nepotul cu mine și am să duc la Broștini cu Dumitru al meu la profesorul Nicolae Nanu de la școala lui Baluș, mm. și îți vede voi ce-o scoate el din băiet că și de ceilalți băieți ai mei, Vasile și Gheorghe am rămas tare mulțumit cât au învățat acolo de 20 mai bine de ani de când port vornicia în pipiric, am dus-o cam a nevoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu a însemna cât de puțin, greu. Însă de când mi a venit băieții de la învățătură Îmi țin să o ban cu ban Și <gântări> uzuresc de bine <gântări> Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață Fără să te simți Zău mare pomană și-a mai făcut tale cu baloș Cu școala aceea lui Cine vrea să înțeleagă Și, doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat? Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare De ți mai mare dragoste să te duci la el uh -huh. Ferice de părinții care l-au născut Că bun suflet de om este, n ce zice Și mai ales pentru noi, țăranii mânteni Este o mare facere de bine mm, Vezi bărbate, ce bine e să știu omul carte e, Când am venit eu cu tată și cu frații mei Petre și Vățile și Nică din Ardeal în Pipiric. Acum, ho oh, oh, ho oh, de ani trecuți, unde se pămâneau ca lui baluș în Moldova. Doar la ea să fi fost așa ceva. și la Mănăstirea Neamțului pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubuclu Potaru de la Mănăstirea Neamțului, bunicul Mâneta smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Piperică. Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal, știa puțin carte ca și mine, și se dusese veste în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa, până și vodă ce care ar fi tras odată în gază la șubuc, și întrebându-l cu cine mai ține atâta mari de bucate, el ar fi răspuns Cu cei slabi de minte Și tare de virtute Maria ta Atunci Vodă Nu s-a putut stăpâni de mirare Spuind Ea aista-i om Zic și eu Dar fi mulți dâns în domnia mea Puțină lipsă ar duce țara la nevoie. Mm. Și l-a bătut Vodă cu mâna pe umăr Zicându-i moșle, să știi că de azi înainte Ești omul meu și la domnie ți deschisă ușa oricând. Mi-aduc aminte de vorbele e, lui Vodă. Și de-atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, Încât și până astăzi, un deal în partea despre Plotunul, Unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului. Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu Și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu Veneam eu mai diz, Nu erau atâtea treburi Gospodăriști Nu-i mai măi Ștefani, Să știe băiatul tău o de carte Nu numai decât Pentru popie cum chitește Maranda și popia e greu de purtat Și dacă n-a fi Cum se cade Mai bine să nu fie Dar cartea Îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut acetii, de mult aș fi nebunit cât am avut pe capul meu. Însă deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic, Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche, pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bă, <gângă> încă nu este bine. Din cărți cu legi multă înțelepciune și la dreptul vorbind, nu ești numai așa o vacă de mult pentru fiecare. Băiatul, văd care ține de minte. Și numai după cât a învățat, cântă și citește cât se poate de bine. Drept, e mare, Ștefane, ce spun? Ce-i drept, e drept. Popă să se facă, dacă așa mumă-sa și dumneata. Nu o să mă pui o contă. De atunci, marți, de dimineață, pornim spre școală. Ne poate. Eh, Ștefane și să mă rânduc. Mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus cu mamă. Hai, ne poate. Gata, bunicule! Haide! Aici e casa Iurinucai. Am vorbit cu ea să vă primească în gazda. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata, la munte. tai lemne. Irinucat pregătește acolo o mâncare pentru ei animale, mâine mă duceți la școală, și acum ziua bun, băieți, aveți de toate un sac, drumul îl știți dacă o fi vreo nevoie. Să română, îl știm bunicule, să română! Uite, mă Dumitre, în ce cocioabă stă și irie, nu ca asta. Ferestrele, cât palma. Iar casa, așezată chiar sub munte. Noroc că bistrița trece pe lângă casa. Dumitre, ia uite, ia uite, ia uite, ce scaldătoare se poate trage în bistrița. E, și ia uite, oh. întinde un sat și două capre. Ce-or fi avut pe piele? O, leo, pete roșii O, râie, mai Nică Au râie prea O, leo, crezi că râia asta se ia? Nu cred ca ar fi și arăioasă de mult Ei, dar ce-i privește? Hai, suni ne tondea de noastră A doua zi ne-am dus la școală și văzând profesorul cu purtăm plete, o poruncit unui dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plângi cu zece rânduri de lacrimi și a ne rugat de tot Dumnezeii să nu ne sluțească. Nu, ți-ai găsit. Profesorul a lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari. Și ne-a dat învățat după puterea noastră, între una alta și îngerul a strigat din afară. Și am dus o să așa până pe la meze părese, adică până la mijlocul postului Paștului. Și unde nu ne trezim într-o bună dimineață, plin și de râi de la caprele Irinupei. Ei, și e, e de făcut. Dacă nu ne mai primește la școală, ca nu știe să ne vindice, merindele pe sfârșit Ce ne facem mai, Dumitre? Să facem ce ne-a învățat baba aia Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală uh -huh. Până se usucă cenușa pe noi Și ne băgăm apoi în bistrița de ne scaldăm. Mm, nu era Dumitre? Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică că ați scălda în bistrița la broșteni de două ori pe zi, tocmai am postul și -al mare. Și mișto jonghi, frigur, friguri, nici altă boală nu s-au lipit de noi. Dar nici de n-am scapat, vorba și ea, să ține ca râia de om. Într-o zi n-am în și lucrat. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, și cum curgeau pările grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțântă, și unde nu pornește stânca la vale, să-l tot mai sus de un stadiu om și trece prin gardul și prin tindă renunch pe la capri să duce drept în bisita de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază. Mai, mica, mai, am făcut-o de oaie. Gânul și casa fomei sunt dărâmate la pământ. Oh, capra ea trage să moară A lovit o stâncă în cădere oh, Privește pe bistrița, plutele au început să meargă Strânge repede ce mai ai, până când nu vine Irinuca bine, bine. Și hai să fugim cu plută aceea, la frate -mă Vasile, bine. în borca uh -huh. Și apoi, drumul până în pipiric, îl găsim noi Da, da, da, bine Iaca, iaca avem de cei dragi Ia, ia veniți. Da, bravo, ia, Davide, da, da David, bravo, David, bravo, David, bravo, vin în coasă, era repede, vin în coase! Și cu voi, băieți? nu-i prea de vreme să veniți acasă bunicule? <laughs> Ei, bunicule, ce să ți mai spunem prin câte am trecut? privește l mai pierdea de bunicule noi bunicule, Și să înțelegi? Vai, vai, vai, no, David al meu are de gând să mă bage de vie mormânt Cu apucăturile astea ale lui, cum vă eu e... Vă trimis un străin, E, e, e, te, e ce rare pe dâns, și sărmani băieți! Nu, nu, nu, nu! Vă vomnca râia prin străinitate, ideea! Asta e, acum, a bucaturile mele, v-au umplut de râie! ia, ia, ia, ia, las, mamă, ia, vezi cu aici! Vă grijesc eu de vascap din da, da, da, da. Am Amnca marul ușor cu două hot din mesteacăn. Vă un de două ori piză cu dânsul, cu două hotul asta. Vă uscați pe coptior la căldurică a? Mâncați bine la proțap Eu... Cârnați și plăcintă cu poale în brâu A. Și să vedeți și repede scăpați din apastă Să vedeți. Și tot așa Ne-au de câte două, trei ori pe zi Până și în vinerea sacă Ne-am trezit vindicați taftă Da, da Până atunci o vine și o veste de la Broștien despre stricășunea și făcuse în șăbunicul, fără vorbă, o mulțumit pe ca cu patru galbini. <gătări> da. Apoi, în sâmbăta Paștelui m au trimis la părința acasă în Humulești și în ziua de Paști am tras un înger strigat în biserică de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și, mami, ei vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul Și-o smărândița șognit o mulțime de o roșie cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea tresea cu amăzele și eu creșteam pe nesimțite Și tot alte gânduri îmi prin cap Și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc din înțelepciune mă făceam tot mai neastă Și dorul meu era acum nemărginit, Că sprințar și înșelător este gândul omului, Pe ale cărui arip te poartă dorul necontenit Și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care se ia pe gânduri, Uite cum te trage pe apă apa la adânc, uite! Și din veselia așa mare că deodată în gurășioasă-n tristare. Ai mai bine despre copilărie să povestim căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, aceasta e adevărat. Și câte nu ne venea în cap, și câte nu făceam cu vârf și îndesate, Mi-aduc aminte, de parcă acum mi se întâmplă. Da, păi, cu smântânitul oalelor Da și ca la făseam Când punea mama laptele la prânz Eu, fie poți, fie cășlici De pe a doua zi și începea malinții de pe deasupra oalelor Și tot așa, în toate zilele Până și dam de cheșleagă Și când ca ta mama smântânească oalelor Smântânește-ți Dacă ai și Poate că au luat cele mana, de la vaci Doamne, prinde-l voi o strigoiul celălalt dată la oala cu smânterea Și-apoi las, Nănașa din grindare să-i știe de știre De nu lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al celor din lume Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi. E, apoi, unde o pleznește mama și unde crap? Mm, de-a venit iarna să te mai dau dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi deie numai pielea și ciolanele de pe tine. vremea asta, numai la moși Vasile, fratele și în mare al să s-o și șireșele. Și ce pofta aș avea de niște șireșe vorratice ca acele? Cum să o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Mătușa mărioară! Acasă e el, să le ducem la scâldat Da, păi nu e acasă, Ion S-a dus cu moștu Vasilii, sub cetat, să aducă niște chisuri Oh, Îmi pare rău, mătușa mărioară! Că nu-i varui în acasă! Că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună! Apoi, rămâi sănătoasă! Sărut mâna! Știi că am merit -o. Bine că nu s-a acasă! Și de venit n-ar veni de grabă și mai bine-ar fi. să iau așa încet pe lângă casa furiș. Oh, ia cătă măs! Hainică, hop, asus. Ai, a sus! Așa! Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe-mi sunt. Mă mădușa Mărioara! M-a văzut! Vine spre cireș! Oh! Ah! Da din diavole, ași fi scaldatul, oh, scovară-te, alharule, că tăi învățai eu, nu. vezi, jordia aia asta, oh, oh, o rup pe tine, oh, oh. dă-te jos! Nu! Da-te jos! Nu Aha, uh, Nu vrei! Nu, da nu, nu lasă uh, Nu, ți e lasă lasă că ți că-ți-o-i prinde uh, eu! Ia, uh, ia. Uh. Ieti că mă urci după tine! Ah! Nu! Nu! Ce! E ca cu șestia mării oara cu sa să sa cu sa cu sa cu sa cu sa cu nu cu sa cu sa cu sa cu sa cu sa și eu fuga și ia fuga, și eu fuga și ia fuga, până și dăm pe toată palanca la pământ. Că să nu spun minșuni, erau 10 12 și de cânipă, frumoasă și deasă cum e peria, care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum să pe prin cânipă, o să-mi chiede de ceva și ca de jos. Eu atunci, eu te mă rasucesc într-o bișor, fac vă două sărituri mai potrivite, m-a pestigat, pistigat, parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma. ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Pee, dar spre sară... Ia vezi, Dumnezeu, ce tras așa câinii la poartă. Cine-o fi? Bă, nu tu... Drei, drei! Ia, ia vină o dumă de la parte să ne socotim! Dar ce Vasile? Ai venit la mine cu vornicul și paznicul. Ce avem de împărțit? Că suntem frați! A să-mi plătești căciunea Și mi-a făcut-o băiatul tău. Oh. S-a urcat să fure și nu doar atât. Mi-a stricat toată pe din grădină, toată, toată. Bine, băi, Vasile, bine. Dacă așa stă treaba... Socotește ce am de dat și dau. să s-a făcut, și vinovatul trebuie să plătească. Când despre băiat, las pe mine că și ia el partea. Apoi ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești? Sara bună. Sara bună. Unde te-ai piti băiat? Ia, el vino, ia vino, ia vino, e mai e vinovat, Nu! vinovat, Nu! vinovat, e vinovat, e Nu mai vinovat, e da, Nu mai dat de -a munsor, a, -a. Știi că e ai mâncat vinovat, de la mine, vinovat, e vinovat, e că e vinovat, e vinovat, e S-a împlinit vorba mamei, sermana, iute și de grabă Că Dumnezeu zice dânsa, -ajută și dânsa N-ajută și alui lui care îmblă cu fortoșag Însă și, ți i bună pocăința după moarte? Da, păi, rușinea mea, unde-o păi, ha? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem Din avea ei cap să scoți obrazul în lume de rușine Însă ce de făcut? S-a și așa asta. Obrați de scoarță și las o moartă în păpușoi, ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând, ca la moară. <hie> da, îndat de pisăi cu sireșele, vine alta la rând. Nu auzi leneșule, că vește satul de glasul pupezei? Scoală duc glișul înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cu, cu arme să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Oh, Lasă-mă, mămucă, ce dulce e somnul! Lasă somnul, băiete, că avem tocmis sprășitori tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu mâncare la oameni. Uite aici am pregătit tot. Hai, hai, hai. îmbracă te și du-te cu de mâncare. Bine, mamă, bine. Sunt gata, în Ia ceva și pentru tine. Să îmbuci pe țarină dacă ți o fi foame. Bine, bine. Mă întorc, repede, pe nu e nevoie. Gata, să rumână, Am făcut. Îi lasă că mai pupatu și pe dracu, și o i veni eu de hacă mare ciudan pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. lasă că normuri lingurări din gurarii de foame dacă mă abad pe la te. Prin pupăza îi lei picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din salină. Ah, ăsta e copacul, hai mică, sus sunt tei. Aici, cam mare scorbura dar tot ajung cu mâna, pot să o prind ușor. Așa, locul meu e pe ouă. atași Leilița, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. A, aoleu, am scăpat o scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, dar șarpe cu pene nu poate să fie, e tot pupăză. Hai, Nicol, curaj, mai încearcă dată, bagă mâna în scorbură și prindă. A, a, a, așa, unde ești, leliță că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri, parcă a intrat în pământ. Băi, Ana, lucru și asta. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieșit tu până mă întoarce. Așa, s-a stupit bine gura scorburei. Ușor, da? Și acum, repede, cu demâncarea la oameni. Li s fi lungit urechile de foame așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă ce, nu alta. Au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu cobrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hop, sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, Leliță, ce mai faci tu, scorbură. Sus, Nică. Oh, oh, oh, oh. Oh. Am ajuns. Gura scorbulei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata! Gata! Am dat de ea. Că nu mai are. să o pun bine între Hai, Leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci. O să te ascund în pod! Acasă e cumnată! Hai, hai, intră cumnată, intră e. acasă, acasă sunt! E. Hai, vino un pa, vino un ce Că te supăra vă supărată cumnată mă Ce s-a întâmplat? Mai auzit ai dumneata cumnată? Una ca iasta asta! Să e. furi oan pupăza, care ne trezește din dimineață la lucru A. de atâți ani! Ce spui cumnată? E. Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupa za sochinească, uh, de bine că mi-ai spus, las pe mine, că ții eu eu la depănat Nici te mai îndoi despre aia cumnată smarandă, că de-ai zbânțuit stă al stăl nica ca nu scapă. Ce mai atâta, mi-au spus mie și l-au văzut că iona roată, luat până la mijloc. Eu fiind ascuns în camară, cum aud un ca aceste, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, sai ai dânsa pe substreaș acasă și mă duc te a dreptul în să căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung în Iar Maroc, înșepa mă purta țanțăși printre oameni, de colo până col, cu pupăza în mână. De doar de, era un eu, leacă de fișor, de negustor. Un moșneac nebun, Cofiţă că de fune n-are şi lucra ah, De vânzare găinuşa de ce e băi băi? De, de vânzare moşu Şi ah, cât ce e de dânsa? Cât creşte dumneavoastră? Ei, ia domn cu acela moşu s-o trămăluiască Stim? S-o caut dacă are găinţa nu stai, stai, Ce ai facut moșule? Ce ai facut? Te-ai prefăcut cu o de și ai de la pișor? s-au dești ia, ia, uite, ia uite, ia uite la găinușe. Ce frumos zboară spre cumulești Și-l gândești dumneavoastră, moșule Te joci cu marfa omului? Băi. Dacă nu ți-a fost de decumpărat, la ce ai dat drumul? Băi, băi, băi, băi. Că nu scam nici cu vițica asta de mine Înțeles-ai? Nu spaie lucru de șeagă. Mă, da, știi că ești amarnic la viață, mă, băie în ce te bizui tu de te-ndârjești așa nepoată, dec, Nu cum ai să-mi iei ca pentru un cu armenesc? <gâng> Pe să ne te mănâncă spinarea, acum, bă, de o că mă, cămă, și ia cu ăștia dacă vrei, baș un topor, îți fac dacă mă crezi, de zice aman puiile când îi scăpa de mânia mea, a? Hai să pace băiatului, că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua, cu dânsul pentru asta. Oh. Hă, hă, păi să fie sărătos dumnealui Bun, bun Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri. Chiar mai adinea ori l-am văzut un blând prin târcu, cu cotul subțioară, după cum cumpărați uman, cum e nebustoria și trebuie să fie pe undeva, ori în vreo la băut al dămașului. Apoi bine că știu a cui ești, măi, uit, că mă. Ian, stai oleacă, să te duc eu la tatăl tău și să văd el te-a trimis cu pupăți de vânzare să sporci armă, cum Nu mă duce, ei, toate ca toatele, când am auzit eu de tata pe mi s-o muiet gura. Apoi, încet, încet, m-am furișat eu printre oameni și unde am încroit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu m-a ajunge moșneagul, că și-mi era acum a scăpare de dânsul drept să vă spun vorba și ea. Lasă-l, lasă L-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. E, știi că-i posnă cu mătușa ca lui Moș Andrei A mai tot satul în picioare a, din pricina pupăzăi din tăi Zice că i-am filuat o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta Știi că și mătușa ca e una din cele care scoate mahmurul din om Auzi, bădiță, iauși, bădiță, chântă pupăza din tei și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de ne-a omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa surioară. Când ați voi cât te a pătrunit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de milă. Dau fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupăza. Bine faci, iată, să mai zică cineva ceva. Și a doua zi marți, taman în ziua de la satul Săcului de postul Sânt Pietrului, Făcând mama un cuptior zdrav în de-ali și-o cu poalele în și părpăliniște pui tineri la frigare, și-apoi tăvălindu-i pe nunt, Pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Mariuca, lui Andrei la noi și zice cu dragă inimă, Doamne, cum lă hâi zică, cum se pot vrăjbi oamenii din nimica toată, Lundă-se după gurile cele răle Aia poftim, soro, mai bine Să mâncăm ceva din ce-a dat Dumnezeu Să cinstim câte un pahar de vin În sănătatea gospodarilor noștri Și cele răle să se spele Cele bune să se adune Vrajba dintre noi să piară Și neghina din o goare Căci de sta să faci boierea de toate Zau că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii Ia, păi așa cum nată drag, văzut ai dumneata E să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor <fie> Apoi începem cu toți a mânca și alții, ca alții dar eu știu cum mi-am pus bine gura la cale Să-mi fie pe toată ziua. Și-ndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcăie, fuga la scaldat. <gătări> Deși poți nu a fost cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sânt Eli, se grămadise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei, că își venea cu fuga iar marocul de la folticin, care acela este și este. Și-mi, mă scoală mama, mai dimineață decât alte și-mi zice cu tătă inima, Nică, dragul mami, vezi că tatătul e dus la coasă, că-și se scutură o văzut acela pe jos și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai tu mai lasă drumul și stai lângă mămuca, de i fățev și leagă copilul, că apoi uh, ți i lua și eu de la Fălticen, o pălăriuță cu tăzma și o curelușă de cele cu chimeriu. Știi, colega, pentru tine. Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine, fug la baltă! Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte! Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trei pe cap? E, se descurcă ea, că soareca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți. Ia să le răcoresc în Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă, n-am în doi. unde stule tu le pietre? să te văd! Prinde-l pe dracu de picior! Acum să mă arunc în apă! Dar ce-ți face viitor, dacă nu-l mai văd. Ioane! Ioane! Nu e unică unde ești! Ioanică! Așteaptă, sumanii să-i scos din statele! Noi, ca nurătoarsă, pentru bătătură țef de făcut la sucară! Auzi, auzit, noi, mă că plânge copilul! Ioane! Ioane! Ioane! Oh, mă, Ioane, măi, nu răspunde, a plecat pe furiș! E, lască te găsesc eu. E, unde să fii, decă la baltă? Ia uite cât mi moronul, să are pe un picior, când pe altul. Au raș, scoate apa din urechi. Ca să-i dea parale vechi, și să-i la cofele, și să-i bate dobele. Hai pietricelelor, în apă cu voi! Te învați eu minte cu robcarule. să-ți eu, eu hainele, să vedem cum mai veni acasă în pielea goale. Te-arasbi, foame, ioare! Și-ai venit acasă și apoi vom avea altă vorbă. Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut Ioane? Oh, Și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol pușcă. ușcă? Și până din picând, fetele s-au plecat și dau Bânza în apă la ghilit fac țuștiu de și șo eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prun, de săreau pietrele pe care le strneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă. Până și dau un trehudiț pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum. e rușine să nu trezi un ce s-ar în grădină la Costache și merg tu piluș prin papușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și ia pe papușoi, și când aproape să ies din Dină, mă sâmpțesc cânelul trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi ce e de făcut? Eu auzăsem din oameni că dacă vrei să nu te muști cânii, să lesă-mi cum îi vezi că sar la tine, să jos la pământ, să-i lasă să te latre cât le place, fără să în loc. Că cei bat cât bat și la o vreme te părăsesc și să duc. Și adevărat este ce așa am scăpat și eu de lui trăznea Atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine oh, În sfârșit, după ce m-a lăsat cânilul trăznea în pace, Cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum De acolo în grădină la noi Și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu Mamucă, ia că tramos. Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine. Nu mai dăm mm. ceva de mâncare, că mor de foame. Bine-ți șede Coșco, geme Coblizan, să umbli lele pe drumuri în halul la Isa, și să mă lași tocmai la vreme, asta fără leag de ajutor. Hai, hai de mănâncă, da, să știi că mi te-ai de la inima. Doar să te poți de acum atare bine. Să mai fiu ce-am fost pentru tine Dar nu, nu știu, nu știu zău Mamucă, îți juruiesc Că ce-am făcut noi mai face Nu o să iezi în cuvântul meu nici cu fata Nici cu vorba Ei Vorba dulce multă dulție Derdicam Și mă prin casă Ca o fată mare, din avea mama Grijă când se ducea undeva Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândețe. Dumnezeu să te înzilească eu nimică, dragul mame, Și să-ți dea toate darurile sale bogate, Dacă te-i purta cum văd eu că te poți de o bucată de vreme încoace. Da, să nu credeți că nu mi-am o cuvântul, de joi până mai apoi, pentru că așa am fost eu, Răbdător și statuernic. <laughs> Îți sfârșiți și mai atâta vorbă pentru nimic toată. E. Yeah. Am furșui în lumea asta un boț cu ochi. O bucată de humă însuflețită din humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40, nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut Și ca de când sunt Niciodată n-am fost Ați ascultat Amintiri din copilărie De Ion Creangă Dramatizare radiofonică De Georgeta Răboș Distribuția a fost următoarea Autorul Romeo Tudor Bădița Vasile, Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama Luminița Gheorghiu bunicul David Creangă, Constantin Codrescu, bunica Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca Doina Ghițescu, moș Vasile Florina Anton, moșu Mircea Albulescu, Nică Andrei Țârdea Dumitru Vlad Leaua Catrina Corina Dragomir Copiii Alexandra Rinu și Andrei Bălașa Producător Irina Soare Regia de montaj Florina Verdeș Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Mihnea Chelaru Regia artistică Vasile Manta o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.